Розділивши козаків на групи і визначивши провідників, рушили до цукроварні Мур перелізли, підпираючи один одного Дощ лив не самовито. вартового, що захищаючись від дощу, високо підняв комір шинелі, вже вхопили за карк На питання, де помешкання коменданта, він тщемно показав Півсотні козаків вже порядкували в казармі, парами в'язали сонних ординців Група козаків від брами будинку управи привела зв'язаних вартових. Притягли й татарина, коменданта цукроварні. Виставивши на всіх опорних пунктах сторожу, отаман розпочав допит. Питання одне – хто насилував жінок і дівчат? Ординці пригнічено мовчали. Отаман повторив запитання – хто насилував жінок і дівчат на Вовковенецьких хуторах? Знову мовчанка. Отаман попередив – що коли і втретє не почує відповіді, весь відділ буде скастрований. Якщо видадуть винуватців, то тільки вони понесуть кару. Але й це не допомогло. Азіати мовчали, як паралізовані. Тоді Орел наказав здійснити операцію над комендантом цукроварні, який заохочував своїх підопічних чинити дике насилля. Наглядно побачивши, що їх очікує через мить, башкири по-вовчому завили. Ридаючи, вони почали видавати один одного – в такий спосіб видали 35 душ. Всім їм були відтяті статеві органи. Решті поталанило. Отаман дотримав свого слова, залишив неушкодженою їхню чоловічу гордість. Забравши 15 кращих коней з сідлами і конфісковану зброю, повстанці виїхали з цукроварні. Після жорстокої помсти башкирцям на Лознянській цукроварні легенди заполонили округу. Серед большевиків ходили чутки, згадував Гальчевський, що комкорові Примакову я нібито прислав повну скриньку на доказ. Пізніше військова влада видала наказ, щоб не озлоблювати населення. І дійсно, потім я не чув вже про насилування червоноармійцями наших дівчат. А що б ти святих дзвонів не чув? Вже у півночі 12 серпня заїхали в Багринівці. Мета візиту – знищити двох агентів ГПУ, які працювали у волосній управі. Службовці, побачивши загін месників, відразу накивали п'ятами, а кілька впертих вчинили опір. Наздогнавши втікачів і забравши у них зброю, козаки відпустили їх, а ось відважних стрільців засікли шаблями. Після того Євген Ковбасюк наказав коло церкви та школи вивісити наказ номер два. Всім службовцям радянських установ на поділлю дня оголошення цього – наказую всім службовцям, всім без винятку радянських установ, залишити працю в установах. В противнім разі, не виконавши цього наказу, будуть рахуватися ворогами народу УНР і розстрілюватися нещадно. Отаман Подільської повстанської групи Орел, начальник штабу «Помсталютий». Тим часом дозорець доповів отаману, що в іншій частині села відпочиває невеликий загін комуніста Циби. З цим товаріщем у Гальчевського були і особисті порахунки. Уродженець Чернігівщини Циба поводився тут на поділлі немов посаджений на князівство. Як-не-як. Член Літинського повітового ревкому і член політбюро Коротше, голова у нього пішла обертом Посмів навіть закохатися у Марусю Гальчевську Більше того, вирішив будь-що одружитися з нею Зрозуміло, що перед тим треба було знищити її чоловіка Чернігівський шмаркач проєктував, що рано чи пізно це станеться І почав допікати її своїми залицяннями З великої любові навіть намірився арештувати Марусю І таким чином ізолювати її від чоловіка Кілька разів приїжджав до Брусленова, та Маруся щезла. Розлука ще більше загострила його почуття, і член Ревкому шукав за дружиною Атамана з маніакальною наполегливістю. Нав'язлива ідея врешті вкоротила йому віку. Творцю набридло спостерігати за протиприродними почуттями, і він вирішив зробити серпневий вечір у Багринівцях останнім у заплутаній біографії українського Яничара. За компанією було відправлено у пекло майже весь його відділ. Козаки Орла перестріляли і перерубали більшу кількість більшовиків. Даючи звіт Отаманові, Василь Харко Сензюк, який керував цим очищувальним заходом, оповідав, що перед смертю Циба дуже просився, щоб його не вбивали, а відвели до пана Отамана, який його знає і випустить на волю. Харко, знаючи погляд Отамана на чернігівського шмаркача, наказав його зарубати. Щоб слід повстанського відділу в Багринівцях не швидко вивітрився, сотник Ковбасюк наказав підпалити будинки волосного комісаріату.